שיחה מספר 12, הטלפון המקולקל. מיכאל מתלונן על הטלפון המקולקל ושומע את הסיפור של דני. דני מספר איך הטלפון שינה את חייו. דני, היום ניסיתי לטלפן אליך אולי שש פעמים ולא קיבלתי קו. פעם היה תפוס, פעם היה מקולקל. פעם קיבלתי את משפחת רוזן, פעם לא שמעו. ממש נורא. לא נורא. גם טלפון מקולקל יכול לעזור לפעמים. אתה רוצה לשמוע איך הכרתי את מירי? בטלפון. בטלפון? כן. הכל קרה לפני שלושה חודשים. נסעתי במונית לפגישה חשובה עם המנהל שלי. בדרך הייתה תאונה. הנפגעת בתאונה? לא, לא קרה לי כלום, אבל ראיתי שאני מאחר לפגישה. מה עשית? חיפשתי טלפון ציבורי. ומצאת? כן, מצאתי טלפון, אבל לא היה לי אסימון. בלי אסימונים אי אפשר לטלפן מטלפון ציבורי. נכון, לכן עברתי את הכביש ונכנסתי לבית קפה. הרי שם פגשת את מירי. לא, לא. הטלפון שלהם היה מקולקל, אבל הם מכרו לי אסימון, ואני חזרתי לטלפון הציבורי. והוא פעל? כן, הוא פעל. היה לך מזל. לא, לא כל כך. לא הצלחתי לקבל את המנהל. כל פעם שחייגתי היה תפוס. זה באמת לא נעים. אולי רבע שעה ניסיתי. לבסוף הקו היה פנוי. צלצלתי למנהל שלי, וקול צעיר ונעים ענה לי. הלו? שלום, אפשר לדבר עם מר אני מצטערת, יש לך טעות במספר. סליחה. הלו, מר לבקוביץ'? אין כאן שום לבקוביץ', זה בית פרטי. יש לך טעות במספר. אולי תצלצל למודיעין? צלצלתי למודיעין. חייגתי שוב. הלו, בוקר טוב. בוקר טוב. זה 481605. אני מצטערת, שוב טעות. אולי תצלצל ל-16? יכול להיות שהטלפון שם מקולקל. אני, אני כבר לא יודע מה לעשות. אולי אני יכולה לעזור לך? כן. כן, אולי הייתי יכולה לטלפן בשבילי למשרד של לבקוביץ'. והיא טלפמה? כן. היא צלצלה למר לבקוביץ' וסיפרה לו על התאונה ועל הבעיות בטלפון, והוא הבין. ולא הלכת לפגישה עם לבקוויץ'. לא. הלכתי לפגישה עם הבחורה מהטלפון, עם מירי. אהה. Uh -huh. אתה מבין, <laughs> ככה הכרתי אותה את מירי, בטלפון.